Sovia 233, de preaslăvire pentru Sfintele Taine. Aleluia Slavă, Ție ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Botez ne-ai sfințit și ne-ai binecuvântat. Aleluia Slavă, Ție Împărații ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Mir, pe celea ta, pe sufletul nostru, ai așezat. Aleluia, slavă ție, împăratei cerestei, iubim și mulțumim, pentru că prin taina spovedaniei glădița sufletului nostru ne-ai curățat și a rod a dat. Aleluia, slavă ție, împăratei cerestei, iubim și mulțumim, fiindcă prin taina Sfintii Împărtășanii între fiii împărății tale ne a înălțat. Aleluia, slavă ție, împăratei cerestei, iubim și mulțumim fiindcă prin taina Sfântului Maslu, de bolile trupului și subletului ne Aleluia, slavă ție, împărate, împăratei celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin taina nunții, casa, viața, neamul și biserica noastră ai întemeiat. Aleluia, Slavăți împărate, împăratei celestei, bine și mulțumim, fiindcă prin taina preoției, ca pe fiii luminii, între preoții împărăției tale ne Aleluia, slavă-ți, Împărată ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfintele Taine, cheile împărăției cerurilor ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți, Împărată ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Te fii în vierii ne-ai așezat. Și numele noastre, în Cartea Vieții, le-ai însemnat. Aleluia, slavă-ți, Împărată ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfintele Taine. Biserica ta cea biruitoare la cer ai ridicat.